Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 11 Dar acum suntem departe și e poate și o infinitezimală doză de lichelism ierarhic, o clipă, sunt vag vagmăgulit, că șefului meu îi place nevastă mea. Rămânem amândoi îndelung pe gânduri. În eleganatul trăsurii regimentului, lăsăm de o parte și de alta ultimele case ale lungului, Coboară mai toate până în prundișul râului, cu șuvoaie împletite. Unele par cu etaj căci au pivniți ca un subsol înălțat, iar deasupra lor, pridvorul. E ciudat să vezi pe unele reclame de firme ultra-occidentale, pneu Michelin sau Vermut Cinzano Turele coboară după culmile iezerului și păpușii, văzute acum din partea astălată și încoace sub ele, etur la schitului Nămăiești. S-a înserat de binelea și pe coasta goală a Mateiașului au început să arde varnițele. De departe par niște vulcani în plină erupție, dar pe măsură ce trăsura se apropie de ele, își scad mărimea și forma. Devin numai niște clăi mari de piatră, cratere albe de jăratic, care luminează seara cerul ca niște proiectoare, care de munte cu coviltire merg înaintea noastră tihnit și, ca să ne facă loc, oamenii îndeamnă boii cu chip zuială, căci sunt porniți la drum lung. E un larg fior spațial care precede întunecarea adevărată. Dincolo de spinarea goală care coboară din vârful Mateiașului, ni se pare că ard nemărginit pădurile, pe care nu le vedem, dar le știm bogate pe povărnișuri de munți. Când ocolim însă pe șoseaua pietruită, tot cu var, încolocită pe trupul muntelui, vedem că nu sunt decât varnițele de pe povărnișul celălalt, aceleași clei mari de piatră cu cratere de joradic alb, la 50-100 de pași de șosea. Mersul în trăsură, mult mai mult decât cel în mașină, a fost și e încă una din voluptățile alese pentru mine. Legânarea arcurilor e cel mai bun și îmbolditor ison ritmic al gândurilor. Așezarea corpului, ca într-un fotoliu scund, e dintre cele mai tihnite și mai ales e faptul osebit de prețios că, fiind condus de alții, nu ai nevoie să fii atent la incidentele drumului. E un abandon total ca într-o îmbrățișoare a întregului suflet. Pe stânga și pe dreapta, la înălțimea capului, nu sunt, și de-o parte și de alta, decât două paliere de întuneric vag și forme nelămurite, care se deșire după un sul abstract. Mă gândesc cu bucurie că m-am înșelat, că e probabil că femeia mă iubește, bucuria ei azi, când m-a văzut, de ce-aș suspecta-o, pentru că mi-a cerut o sumă de bani? Poate că e o dovadă de egoism refuzul meu. N-am niciun motiv să cred că minte. Într-adevăr, n-a făcut niciun soi de cunoștințe, a fost tăcută, retrasă. Niciodată, de vreun an încoace, n-aș fi crezut că femeia aceasta poate trăi astfel numai a mea. Și iată că tocmai acum eram în pragul nebuniei. Bucuria acestei regăsiri sufletești îmi e cu atât mai intensă cu cât vine după desperarea care mă împingea la asasinat. Și graba firească și indiferentă cu care mi-a arătat scrisoarea. De ce mi-ar fi arătat-o dacă ar fi avut motive să ascundă ceva, mai ales, gestul acesta mă dezarmează. Dorm, domnule, nu, domnule colonel, mă mai gândeam așa. Eram acum tot învăluit în amintirea sursului îndurerat și a ochilor mari ai nevestei mele la plecare. Mă gândeam cu recunoștință că femeia aceasta merită toate sacrificiile din lume. Ce-ar fi fost viața mea fără ea și ce nebunie mi-ar da sufletul? Merita ziua de azi, sfârșitul pe care l am dat eu, farurile puternice ale unui automobil ne -au într-o prelungă și inefabilă plasă de lumină prin care, oferiți captiv celor din potriva noastră, alunecăm treptat. Colunelul tace cu ochii deschiși și mă surprinde atâta preocupare la un militar, dar se și explică fără să fie întrebat. Domnule, asta nu e viață. Iată doi ani de când sunt aici pe frontieră. Nu-mi e casa-casă, nu-mi e masa-masă. Uite, acum vine toamna. Mai sunt două săptămâni până îmi merg copiii la școală. Aveți copii mici, domnule colonel? Am... am doi. O fată între a cincea e tocmai la Madonna Dudu, la Craiova, și un băiat la noi acasă, la liceu. Acum, ce mai știu eu de ei? Aproape ne-am înstrăinat." Stăm așa în satul ăla bătut de Dumnezeu în creierii munților, mai bine am intra dată în război să se termine. Credeți că mai intrăm? Eu socot că vom rămâne neutri până la sfârșit. Unde mai pui că riscăm să fim zdrobiți? Ușa prinde țigara și firesc fără importanță. De bătut n-au cum să ne bată, că și ei sunt pe sfârșite. N-au picior de soldat în Transilvania și au ajuns să mănânce până și mortăciuni. Moare lumea de foame la Budapesta! Nu se mai dă decât cu condicuța pâine. Dar n-ai manta? Văd că ți-e frig. Ești cam subțire îmbrăcat. Vasile dă pătura de sub tine. Era într-adevăr răcoare. De peste vârfurile de brazi venea un suflu rece, că mă făcea să-mi simt pielea. Nu aveam decât o bluză de șevlo verde de vară pe mine și pantalon de raicor subțire ca pânza. E mai bine cu picioarele învăluite în pătură. Casele din Dragoslavele, înșirate pe stânga și pe dreapta șoselei, par în întuneric mai toate la fel. Oprim la o crâjmă pe drum mare. Hai să ne dăm și noi jos, mai luăm un pahar cu vin până răsuflă puțin cai. Vasile, vezi de ei! Poate să și îmbucăm ceva, că am plecat cu nepusă masă. Sub umbrarul luminat de un felinar alburos mai sunt câteva mese. În jurul lor, munteni stau încet de vorbă. Lângă ceteraș, singur un voinic cu privirea închisă cu mustața mare. E beat. Știe că îl privim toți, dar pare plecat într-o lume a lui. Pe masă are și patru pahare pentru cântăreți. Cere din nou băutură. De la o masă vecină îl strigă un vecin. istore, iar se țin copii după tine prin sat. Surâde. Mustața îi mărește parcă surâsul. Se țin după mine, pui de lele. Simt afurisiții de unei vedenii din el. Mă, istore! Mai păstrează mă! O fi sâmbătă! Dar sunt două sărbători la rând, că luni e Tamaria, Maria. Nu se lucrează la dârste. Oprește bani ca să poți bea și mâine seară. Ei, bine, bine, am să beau până poi mâine seară. Și voi ce ați stat mă! Lăutarii nu sunt țigani, ci săten din munte. E un copzar, un viorist, altul cu nai și un țambalagiu le e trist cu prelungiri care n-au nimic din sentimentalismul urlat din bojoci țigănește. E adevărat că fiecare ca aproape are versurile dublate de către două-trei ofuri sau măi, măi, dar nu sunt răcnite din piept, ci sunt răsfrânte înăuntru. Glasul celui care le zice din gură urcă fără sforțare și e acoperit de un simț de omenie ca de o surdină, căci izbucnirile au răsuciri amare. Sunt departe de cântecele armonizate, fat de profesorii de muzică, cum nu au nimic, ciobanii de pe calendarul polit de perete, cu cei adevărați, pe când cu izmenite național la oraș cântă Dute dor la baden n sân, mândruliță de la munte sau Doina, devenită odioasă la toate festivalurile artistice, cântecele celor de aici au un gust adevărat și amar de piatră, de scoarță de stejar, de suflet pustiit, Ars de dragoste și de păreri de rău. Dragostea nu e idilică, ci are o drojdie grea de amărăciune. E vorba mai totdeauna de bărbați care au iubit mistuitor, de femei care au iubit mai mulți bărbați. E o beție de păcat în cântecul de munte, căci în mai toate femeia e iubită cu toată necredința ei, și verleniană, trupul femeii dragi și necredincioase, vroit bun, Întreg în lumină, devine adesea mai scump, mai dureros prețuit prin toți cei care l-au frământat în brațe și ei deznădăjduiți și înfrânți, ca și cel ce cântă. E un fel de sfințenie și de voluptate prin păcat. Dragostea e, cele mai adeseori, o na tatenămar. Dar și cântărețul de astă seară e, cum n-a mai întâlnit alții până acum. A cântat și cântecul de prea multe ori, știut. Frunze verde ca mălarul de trei ori pot covi calul, pot coave cât icusaru, ca să urc la stanca dealul. Și nu-i vina calului nici a potcovarului. Și nici vina asta stancimele, mele ca pus casa în coaste grele, Ci e vine tot a mea, Că mă duc prea des la ea. Cuvintele sunt legate amar, Cu un surâs adânc, Și totuși totul pare șoptit Pentru cel cu paharul dinainte. Îndepărtat, în tristețe, E cântecul oltenesc. Sub fereastra casei mele Trece un stol de rândunele. Nu e stol de rândunele, Ci sunt dragostele mele Care m-am iubit cu ele. Iubirea mea vine aici și ea ca o stafie a păcatului. Colonelul a cerut și ceva de luat în gură cu vinul și, în târzie, prins de frumusețea din a cântecului, e în mine o fâlfâire ușoară de aripi, o duioșie de prisos. Aici, la răspântia de drum mare, îmi simt tot sufletul deschis ca o rană. E o întâlnire cu cântecul pământului și stranie transpunere între chinurile iubirii mele de oraș. Și chinurile adunate, ca o drojdie, În sufletul acesta obștesc de răspântie. Cel care frământă mustața și bea și ascultă De unul singur, cu mâna la tâmplă, se întoarce spre cântăreți. Zii-mă iar, și ascult cel mai amar cântec De dragoste, de blestem, de păcat, Al acestor văi de munte. O, foaie verde firul ierbi, O, fo, fof, leano, Măsui pe dealul cernii, Unde paște puiul cerbii o fo fo la pui ca cu ochii negri. Vocea caldă ca vinul, începe cu nison bărbătesc și plin ca o invocare apoi, foaie verde firul ierbii, e spus ca un târât viu de șarpe pentru ca prima silabă din Ierbi să se adâncească întins ca o arcuire de durere tămâioasă. Pe urmă, în chemarea acel, Leano, E nemeșteșugit și de-a dreptul ca un piept sfâșiat, dar numai decât totul e redus înăuntru cu bărbăție, ca să se încheie într-un joc cu surâsuri și încercări de șăgalnic, pe când țambalul picură lacrimi. Totul cade adânc în piept, lungind prima silabă din negri, într-o volută de jale. și tot cântecul e din simțire. Care ar vrea, fără voia bărbatului, Să fie strigate, să fie înălțate În răsuciri de patimă, Dar sunt cu mândrie și amărăciune Gătuite și răsfrânte în În văluiri de jale, Ca un cer care de zâmbet Rezolvat în strâmbături de durere. Amestecă acel rar puiul cerbii Cu reflexul puhav al orașului. O, oh, m-am mâncat, mâncam ar dracii, Mi-am mâncat polii și francii. Și deodată iar iubirea, plămădeală de nebunie, de dezgust, de jaf, de seta de a lepăda tot ce cei străin, de a evada, de a învia într-o formă sau alta. O, hai mândru să trecem oltul să schimbăm vorba și portul, fată dragă și zăpăcită, dacă am putea și noi fugi, și noi dacă ne-am putea dezbrăca de tot ce-a fost, nu vezi că nu mai poate dura așa? O, uh, hai, mândru, să trecem mapa, să schimbăm vorba și fapta, să ne schimbăm felul și să fugim din larva meschinăriilor, să uităm îndoierile și furile și deznădejdile, să fie ca în ceasul din tâi. O cruce de voinic, safrând înăuntru, caros de o boală fără leac, eu am golit numai știu al la pahar, fiorul nemărginirii întunecate ne-a făcut să tremurăm ușor și plutind greu în noi înșine. Am plecat. De la rucări încolo suntem opriți la toate posturile de santinele care ne recunosc. În zona asta de acoperire nu se mai circulă de multă vreme decât cu o învoire specială. Întunericul s-a mai rărit și în stânga și în dreapta întâlnim din când în când și luminișuri în care siluetele copacilor pun umbre catifelate. Mă simt bine ca un bolnav după o criză acută și, deși nu e nicio adiere, simt venind din stânci ca un fluid răcoros și mângâietor, care îmi dă o senzație de prezență a întregului meu corp. E mereu o mireasmă de brad și de copt care împrospătează simțurile. Colonelului i-a venit acum poftă de vorbă. Mă uitam, domnuleaz, la cafenea n-am ce face la câmpul lung, dar mă duc așa duminica să mai văd lume, să mai schimb o vorbă acolo, că mi s-a urât la stâna noastră de la Dâmbovicioara numai cu soldații. Bine, dar azi e sâmbătă. De ce n-ați rămas pentru mâine acolo? Generalul, azi pe la patru, când am ajuns, că știa că viu, mi-a trimis vorbă să caut să-l văd. Ești, toată lumea obiceiul meu acolo când viu. Las caii să se odihnească la splendid, mă scutur puțin și o pornesc la cafea pe bulevard. Acolo ne găsim toți. Ne uităm la lume și mai povestim ce știm, mâncând vreunzoaice de zmeură și ciocnind șprițuri. Pe urmă, la masă la spirea și iar la cafea la tudose. As cum îți spun generalul, parcă mă aștepta, că mă și cheamă la el. Mi-a spus să plec la regiment. Mâine dimineață să fiu acolo. E frică să vede de vreo inspecție, așa că am lăsat cai să se odihnească puțin. Până atunci ceruse să un lui Sirano la o masă afară, când tocmai te-am văzut pe dumneata trecând și pe urmă intrând la Splendid. Ei, mi-am zis, ăsta e de la mine. Ce caut aici? Și-am trimis să te aducă. Nu știam că ești cu nevasta. Trebuia să vii să-mi cer permisie, că-ți dădeam. Acum e altceva cu ordinul generalului, o fi în legătură cu războiul, cine știe. Credeți că vom intra în vara asta? Nu, nu cred. Dacă n-am intrat până acum... Dar poate că e ceva. Tocmai îmi spunea un jurnalist din București că mâine va fi un consiliu de coroană, că la cafenea, ce n să faci între două și patru, până iese lumea iar la plimbare. Mi-a tot povestit tânărul ăsta, ce ziarist din București? Pare să aibă legături sus, acolo, că știa al o mulțime de lucruri. Mi-a dat numele unui deputat care a obținut un permis pentru zece vagoane de untură. Domnule, zece vagoane de untură! O jumătate de milion de lei a luat numai la asta, că plătesc ungurii ca desperații. — Hai, Vasile, mai pișcă bulă la că se lasă greu! Ieri, îmi spunea, le-a și trecut prin vamă la predeal, iar parcă deputatul ăsta e singurul. Mm, toți domnule s-au îmbogățit, ci că umblă cu coanele din birou în birou, nu lasă petiția aprobată niciun moment din mână, până nu au hârtia de permis lucrată gata. Credeți asta? Da, câte mi-a spus, că nici el n-avea pe nimeni în câmpul lung și, cum n-avea loc la masă, mi-a cerut mie voie, că, pe urmă, am trecut amândoi la Tudose. De-al minter, e un om cu legături. Dumneatea, nu ești din București? eh atunci trebuie să-l cunoști. Stai, stai să-ți pun numele acum. Așa. Grigoriade mi-a spus că-l cheamă. Cred că n-am mai avut o picătură de sânge în obrazi, parcă tot sufletul îmi plecase spre capătul lumii. Colonelul n-a observat, pentru că eram în întuneric. L-am văzut trăgând din țigară, în para roșiatică, așa ca și când în clipa asta nu se întâmplase una dintre cele mai mari catastrofe cu putință. Am întârziat răspunsul, căci nu puteam scoate o vorbă. Și pe urmă, ca un animal sfârșit. Un domn tânăr, de vreo 30 de ani, nu? Da, cam așa. Și lipsit de respirație, clătinându-mi se tot sufletul. — Cu ochi mari, mustață mică neagră? — E, ăla e. Mi-închipuiam eu că-l cunoști. — Da, era amantul nevestei mele. Mi-am spus că dacă nu voi avea calmul de săvârșit, nu voi putea afla nimic din ceea ce mă nebunea să aflu. Nici un amănunt nou care să-mi dea satisfacția monstruoasă a certitudinii. Am făcut o sforțare dârză să mă înfrâng și, cu o notă mai sus, poate, mi-am cântat totuși rolul. Îl cunosc. Nu e un ziarist propriu-zis. E un fel de cronicar monden, dar are legături frumoase. Ce caută la Câmpulung?" Colonelul era mereu tehnic și familiar, ca și când n-ar fi observat că, în loc de călătorul cu care pornise la drum, avea acum alături un strigoi. Nu știu, dar l-am mai întâlnit și altă dată. Am întrebat în continuare cu buze arse. stai toată vara la Câmpulung?" Nu cred, mi-a spus că n-are pe nimeni." Dar pare că l-am mai văzut și altădată. Vine așa câte două-trei zile și pleacă. Spune, spune tot, îmi ziceam, în gând. Dăm pe gât tot paharul de o până la fund, până la drojdie. Îl și simt în sânge. După cât am mirosit eu, trebuie să fie vreo femeie la mijloc Eram singur, în gol, atârnat, ca și când îmi căzuse o scară de sub picioare. Da, asta cred și eu. El și apăsă pe el... Mi-a spus că mâine la consiliul de coroană e, e chestie mare. După socotelile mele eram cam la vreo 30 de kilometri de câmpul lung. Pe jos, alergând, îi puteam face în trei ore. I-aș fi găsit pe amândoi în zorii zilei în pat. Spune că Tachionescu, înțeles cu Filipescu, dar eu cred că mai mult îmboldit ăsta de Filipescu, e om praznic, L-am cunoscut pe la noi, pe la liceul militar. Că el l-a făcut, zic, S-au înțeles să spună regelui, ori, ori, regina e cu ei. Răsărise luna și șoseaua albă părea catifelată și umedă, ca și poienile de iarbă, ca și grupurile negre de brazi din vâlcelușile de pe lângă care treceam. Domnule colonel, nu vă supărați, mai aveți vreo tigară?" Cum nu, dragul meu, cum nu? De ce nu mi-ai spus că fumezi? Că eu fumez într-una ca să mai treacă drumul ăsta, că e lung al dracului." Nu fumam de obicei și nu știu de ce am vrut să fumez acum. Am înțeles că bonomia colonelului meu e pricinuită de plictisea la drumului și că asta l-a făcut, mai ales, să mă ia cu el. Aș putea să mai insist, dar prefer să-l las să spună la întâmplare ce-i dictează pofta de vorbă, iar eu să trag numai cu cangea la malul meu, amănuntele care mă privesc. Aduc cu încăpățânare în martiraj, iar vorba. A, e băiat de viață, Grigoria, de asta. Îmi pare rău că nu l-am întâlnit și eu." Cât spunea că stă la câmpul lung? Zicea că de data asta până luni, marți, poate. Să vadă ce se mai întâmplă. Țigarea-mi arse și ia gura. Cu siguranță că pentru o femeie a venit. Așa cred și eu ce să-i faci. Nu le-ai văzut pe toate, că la șase bulevardul e tixit, cum umblă forfota gătite și sulemenite toate, fără bărbați. Asta era și nevastă mea. Așadar, acesta e datul, realitatea. O clipă, surprins, ca și când ar fi trecut un automobil cu viteză numai la o jumătate de pas de mine, mi-a fost teamă să nu-și dea seama, subit colonelul, că sunt și eu printre acești bărbați. Dar trebuia neapărat să știu amănunte, trebuia să joc teatru, căci mai tras de limbă cu abilitate, colonelul îmi va cifrul ca să-mi explice catastrofa. Cel mai bun lucru este să-l lasă spuie tot ce trece prin cap și eu, dintr-o defilare, să rețin ceea ce mă privește. Ah, — A, și Grigori, e, de ăla e, e un tacâm. — Bun, bine, totul e să fiu vesel, deci surât. — Da, cum să nu știu, are o trecere nebună la femei. — A, ah, dar parcă numai la femei se pricepe. În toate e dat dracului. Uite la table, de două săptămâni de când e aici, i-a smintit pe toți. Le-a luat o mulțime de parale și sunt printre ei scule istețe care de patruzeci de ani freacă zarurile. Simt un nou fior care mă dizolvă. De două săptămâni e aici? Dar adinar colonelul vorbea de câteva zile. Nu cumva știe ceva? Nu cumva e un soi de complice și acum m-a luat gura pe dinainte? Și gândul îmi aleargă ca o suveică în urzea la posibilităților. Mă ascultă una de-a lui. dă cu zarul, dar gura nu-i tace. Zice că la Paris, după ce și-a tocat averea, rămăsese fără șfanți. N-avea ce mânca și atunci... Ascultă ce pune la cală cu un amic, tot așa de curățat ca el. Angajează pe Caruso pentru un concert și semnează, dar cu condiția că asta era cu trei luni înainte, are drept cu o lună înainte să renunțe la concert, plătind o sumă oarecare nu prea mare de altfel. Tipărește afișe, anunță la gazetă și pune în vânzare biletele. Dar aici să vezi abilitate. Cu un preț abia dublu decât la orice concert obișnuit. Nu pune însă în vânzare decât vreo 50 de bilete, iar restul le plasează pe sub masă cu prețuri de 6-7 ori mai mari. Și, bineînțeles, se vând toate. Cu o lună înainte însă, anunță pe Caruso că renunță la concert, plătește despăgubirea și dă deștirea la gazetă că, nemai având loc concert de ziua cutare, persoanele care au cumpărat bilete sunt rugate să se prezinte la agenție să li se restituie banii adică atât cât era scris pe bilet. Restul l-au băgat ei doi în buzunar. Nici justiția n-a avut nimic de zis. Zice că un an a trăit larg la Paris din ce a câștigat din afacerea asta, când îți spun că e un tip. Colonelul e foarte amuzat și eu fac mult haz ca să-l antrenez. Dar lui Vărumeu, ce crezi că i-a făcut lui Vărumeu? Că mi-a spus-o și pe asta. Era încântat când a auzit că din cules cum e văr într-o zi iar îi crăpa buza de câțiva franci acolo dar nu mai avea de la cine să împrumute că împrumutase de la toți barem de la dinculescu luase de zece ori ei bine se duce tot la el dar cu doliul la braț și cu o mutre desnejdăjduită dragă domnule dinculescu mi-ai mai făcut multe servicii și îmi pare rău căci nu vreau să cred că abuzez de bunătatea dumitale dar uite mi-s-a întâmplat o mare nenorocire am primit chiar acum o telegramă, și vrea să o arate, dar din Culescu refuză că mi-a murit tata. Te rog, de doi-trei Napoleoni să dau și eu o telegramă și să trimit să cumpere un buchet de flori acolo. Bietul din Culescu, speriat, înduioșat, a scos imediat un bilet de o sută și a început să ceară detalii, să întrebe ce vârstă avea bătrânul de când nu l-a mai văzut, dacă a fost cumva bolnav. Dar după ce plecă Grigoriade, găsește telegrama uitată pe masă. Vrea soia să alerge după amicul nostru când privirea e ca pe text și ce citește. Un singur rând. Dacă n-ar fi proștii, deștepții ar muri de foame. de spune că pariase cu un amic, că din Culescu va marșa, ba, că era sigur că va refuza să citească telegrama ticluită. Râde așa de stupid ca un detectiv neghiob prost machiat. Domnule, al dracului, strajnic tip, știam și eu câteva de ale lui cu femeile... — Ascultă și cu femeile, una bună. Cunoscuse, spunea el, la o recepție la legație, o femeie splendidă. Și cum o cucerise, e o poveste. Nu știu cum făcuse roz de invitație la legație, se vede că era cunoscut din vremea când avea parale, dar acum n-avea câmașul la frac. Ei bine, spunea că și-a făcut un plastron din carton pe care a lipit hârtia albă de lux. Și așa era printre cei mai bine. Îi trece prin cap să facă partenerului de vis-a-vis, -vis, la cadril, o farsă, dar să vește farsă. Îi spune în șoaptă, cât în timpul dansului, închiete la pantaloni. Bietul om să-i vină rău. Știi cum e fracul desfăcut în față? Nici vorbă să ducă mâna. Făcea fețe-fețe și îl treceau sudorile. După dans, când a văzut că și-a bătut doar joc de el, a vrut să facă scandal, dar s-a terminat cu bine și a răs toată lumea. Ei bine, domnule... Îți vine să crezi, cu gluma asta a cucerit femeia, una din cele mai bine femei de la Paris, nevasta unui consilier de legație cu nume mare, foarte bogat. Nimic nu mă interesează din flecărea la asta, mai mult pare seticluită din anecdote, dar ea îmi zugrăvește de minune, tipul meu, care își făcea un ideal din asemenea ispravă și erau toate din bagajul admirației lui sincere. Mă gândesc în ce mocirlă te poate băga o femeie. Colonelul se amuza și el cu simplitate, povestindu-le, dar ardeam să vie la lucruri mai apropiate de mine. A, eu știu o întâmplare a lui cu o femeie din București." Stai, stai, că și asta e interesantă." Într-o zi, când femeia era la el în garsonieră și îl credea pe bărbatul suplecat pentru trei zile la o conferință diplomatică, nu știu unde, ea se hotărăște să rămână toată noaptea la Grigoriade, dar, pentru orice întâmplare, trimite acasă un plic desfăcut ca din partea celei mai bune prietene. Matlen o chema, zice el, prin care asta o roagă să vie să doarmă la ea, că e urât singură, căci bărbatul ei e plecat. Și sigură de această prietenă, cea mai bună a ei, nici nu o mai întreabă măcar. Primite biletul cu indicația printr-un comisionar să-l spuie cameristei să-l puie chiar pe măsuța din dormitorul ei. Catastrofă! Bărbatul vine de dimineață de tot, îi face un scandal imens. pasă înmite el petrecuse toată noaptea chiar cu cea mai bună prietenă a nevestisii. Femeia uluită, prinsă așa în curs să se stăpânește, nu spune o vorbă și pleacă. Dar cum tipul vrea să divorțeze, ea își aduce aminte că mai are o prietenă. Matlen o roagă, o imploră pe ea și pe bărbatul ei să declare că ea a scris scrisoarea și după destule peripeții, izbute să-l convingă pe bărbat de acest lucru că voia nebunul să strice casa. Tot sufletul mi-a devenit alb ca pielița pe care o atinge termocauterul. mi pui seria de complicități care s-au contractat pe socota la mea, cu anișoara cu bărbată sau cu servitoarea mea. Tot știau și eu mă băcasem convins și fericit. Colonelul a mai povestit și alte izbrăvi, dar eu n-am mai ascultat nimic. A trecut, nu știu când, la alte chestii, a vorbit despre consilii de coroană, despre armament și altele. Nu auzeam decât tonul lui, urcând și coborând, ca și liniile de întuneric de pelături, fără să înțeleg nimic. Ca să nu prindă de veste, îi parodiam finalurile de frază. — Rege, da, răspicat. — Tată-su, mie îmi trebuie un liceu militar. — Liceu militar? Mm, — Sigur. — Săptămâni. — Anglia, da. — Alb. — sute de mii. Îți vine să crezi? — Extraordinar! Simțeam că nu voi mai apuca ziua de mâine dacă aș putea să mă întorc și simțeam material că drumul vieții mele o ia acum pe o perspectivă de judecăți ecouri de gazetă Ocnă. Tot ce era în mine căpătase o viață exasperată, ca și când un virus puternic rupsese țesături abia refăcute, îngonea sângele din organ în organ și lizbea în creier ca un puhoi în mal. Tot ce fusese fericire, culoare și lumină înduioșat în trecutul iubirii mele, acum deveneau motive de furie. Gândul că am marșat făcea să-mi fiarbă mai mult sângele. Din trecut îmi unele peste altele, ca peisaje și momente diverse suprapuse în film, fragmente de scene, când eram nebun de fericire și încredere. se îndoieli care erau urmate și anulate de scene verificatoare oarecum. De atâtea ori în trecut avusesem bănuiala că eram înșelat, interpretând o serie de gesturi și momente într-un anumit sens, dar privind altfel punctul de plecare, seria avea alt sens. Era pe atunci un joc de alb și negru. O foaie era împărțită în romburi alăturate albe și negre. Uneori, când priveai, aveai impresia că sunt cuburi pline cu muchiile spre tine, dar alteori aceleași romburi erau goluri cu muchii adâncite. Lucrul pe care le interpretasem într-un fel, le înțelegeam acum altfel. Când n-a vrut să plece la țară, când a vrut, mai ales, să vie de la țară, deși el era acolo, am crezut atunci că o plictiseau toți și că vrea să fim noi amândoi acasă, iar acum înțeleg că probabil era geloasă și că se certase cu el, când mergeam la teatru, când nu și-a mai vorbit cu Anișoara, când mi se dădea și când nu mi se dădea. Mm, pentru tot trecutul acesta aș fi vrut acum o explicație care să răsucească totul. O răfuială înnebunitoare. Intrăm ca printr-o poartă în cheile dâmbovicioarei, în spărtura cărora era întuneric răcoros și de plin, căci luna nu mai răzbătea. Erau luminate ca de o candelă, numai sus de tot, ametitor, stâncile și muchile de creastă cu brazi singuratici. Pe tot drumul de la rucăr n-am întâlnit niciun trecător și, iată, acum în defileu câțiva inși într-o căruță par diavoli de neașteptat acolo. Ne fac loc oprind, dându-se la o parte până în șuvoiul urlător, de parcă ne pândesc. Din cauza apei nu mai putem vorbi și tovarășul meu de drum tace și el. Eu fac planul cum să reviu în sat, după ce mă despart de colonel, ca să mă întorc la câmpul lung. Voi promite o avere vizitiului ca să întoarcă numai decât cu mine, până întâlnim altă trăsură. Pot să mă dea, dacă vor, dezertor, până când nu s-a luminat încă de ziua, trebuie să se hotărască, să se sfârșească totul. Restul pe lumea aceasta nu are nicio importanță. Colonelul și-ar aprinde iar țigara și, la lumina roșiatică a chibritului, mă privește lung. Ce ai, nu-ți e bine? Nu mai pleca la drum fără manta. Sau iați cu dumneata și un veston mai gros. Mi-aduc aminte că dimineața trecusem pe același drum, uluit de soarele și de mirosul dimineții de munte, fierbând de nerăbdare să ajung mai repede căci, îmi cerea să viu negreșit și gândeam că suferă fără mine. Ieri credința asta că suferă fără mine îmi dădea o beție înduioșătoare, iar azi amintirea acestei încrederi îmi provoacă greață de mi se strâmbă buzele. Și cum bate la un organism bolnav pulsul, cu atât mai tari erau zvâgniturile de silă, cu cât mai vii fusese bucuriile. Ah, mascarada când sărbătorisem doi ani de căsătorie! Invitasem la Flora, care era pe atunci cel mai căutat restaurant de petreceri peste 20 de prieteni, tinere, care duceau viața mondenă de asemenea și câțiva colegi și fete care erau încă liberi. Eram fericit ca un copil. I-am făcut ei, dar un inel de preț. masa era încărcată de flori și cristaluri, s-a băut șampanie până în zorii zilei. Toți mă priveau cu duioșie și oarecare invidie. A! Ah. Aș vrea să cadă o stâncă din peretele astea al defileului, să mă strivească, pentru că... Înțeleg că privirile erau mai multe de ironie, pentru că, desigur, se vorbea de pe atunci de amorul nevestimii, pentru că, radios și înduioșat, jucam un rol nesfârșit ridicol. Va trebui să alerg în noapte până ori dar să-i găsesc culcați alături pe sofa și să mă răfuiesc cu ei. Îmi amintesc și de începutul toamnei, când era însărcinată și nu voia să aibă copil. Iar eu eram nebun de bucurie, îi sărutam cu ochii în lacrimi mâinile, o rugam să nu facă nelegiuirea de a înlătura realizată îmbrățișarea noastră. Pe patul alb înflorit al sanatorului, unde o dusese voința ei îndrăjită, sărutam pe umeri, pe brațele albe, pe sâni, trupul care avea să-mi dea un suflet din sufletul meu, smuls din femeia cea mai dragă. Ea nu vrea, și eu țineam. Făcând un exces de zel ridicul, să aibă un copil care probabil nu era al meu. Aș vrea să fiu ubicuit până la sânge, să fiu călcat în picioare, când ea vrea să mă cruțe, căci al lui era, desigur, copilul. Probabil că au început de când s-au cunoscut, cu strângeri de mână prelungite, cu pipăiri pe sub masă, cu potriviri de vizită la prieteni comuni. Gheorghi, Diule uite, că am ajuns. Știi ce zic eu?" Ca ei sunt obosiți rău că au călcat azi peste 60 de kilometri, iar drumul în munte nu e lung, vreo cinci kilometri de la biserică. Dar e greu, pieziș, șerpuiește pe coastă numai. Rămâi până mâine la dâmbovicioara. Găsește un pat, fie la batalion, fie la aprovizionare. Vorbești cu ofițerul de serviciu. Poate rămâi chiar la el. Ca să pleci singur în munte, e pericol și de dihănii. Domnule colonel, v-aș ruga, aș vrea să fiu încă în noaptea asta. Băiete! Sunt prăpădiți rău, cait." Ce zici, Vasile?" Rău, domnule colonel, credeam că nu mai ajungem." Tresura s-a oprit în fața unei prăvălii și coborâm amândoi. Spune căpitanului Dimiu să fie cu băgărea de seamă mâine, că miroase inspecție. Nu știu ce vor cei de la corpul de armată. Dacă nu o fi nimic, voi mine să vii să-ți dau o permisie de trei zile ca să-ți vezi nevasta la câmpul lung. Cum mă despard de colonel... Alerg după Vasile într-o curte în care a intrat uruind pe pietre trăsura. Ascultă, Vasile, ai 10 poli de la mine dacă te întorci acum cu trăsura până la câmpul lung. Domnule sublocotenent, până la rucăr, Vasile. Domnule sublocotenent, nu merg cai, schimbă-i, ia alții. Domnule sublocotenent, sunt cai regimentului, într un pușcărie. Vasile, îți dau douăzeci de napoleoni. Poți cumpăra o pereche de cai de trăsură. Domnule sublocotenent, asta e un fel de dezertare, Mă nenorociți. Nu se poate! Mai bine îmi merg să vă duc la domnul ofițer de serviciu. Lasă-mă în pace. Sunt acum singur în mijlocul cătunului de munte, de jur în prejur culni cu creste de piatră înălțate drept, încălecate cât poți întinde pe pământ gândul. Rupturi de stânci, șuvoaie, păduri, prăpăstii, poteci întortocheate. Lumina de lună de peste tot o impresie dură de veșnicie. Și la peste treizeci de kilometri, fără ca eu să pot ajunge acolo, pe un așternut molatic de sofa, trupul nevestimii și al amantului ei, încolocite ca ale pisicilor dormind. Mai sunt două ore din noaptea asta, atât de eternă și calmă în afară, și cu atâtea viziuni de sânge și întuneric în mine. M-am oprit să mă gândesc pe o bancă de mesteacăn, făcută de trupă, ca să înfrumusețeze cantonamentul. Înțeleg că nu voi mai putea fi la câmpul lung până în zori. Îmi spun că trebuie, acum când știu totul, să am tăria să aleg alt prilej. Dar nici pe loc nu pot sta până la ziua. Trebuie să mă mișc. E în mine o fierbere de șerpi nebuniți. Plec pe drumul din pădure spre cantonament. Ocolesc cimitirul cu mici cruci albe, neîngredit parcă, așa pe coastă, las bisericuța cu turla galbenă sub lună. Și urc drumul lucrat de soldați, care se deosebește greu. De la o vreme merg prin pădure fără să mai văd nimic, fără să știu dacă luna a apus sau dacă e împiedicată de copaci deși, să răzbată până la mine. Urc mereu, repede, gâfuind și iar oprindu-mă. Când scap de întunericul pădurii și întunericul din afară, a devenit apos parcă. E mai șters, se pregătesc zorile. Căsuța Ioanei, unde stau, e retrasă spre stânga, la vreo 20 de pași de frontieră. De altfel nu sunt zece case, toate cu prispă, împrăștiate pe dâmburile astea mici, acoperite cu pășune, și sunt mai curând legate de casele de dincolo decât cu cele din țara românească. Acum e în jurul meu o ceață de viorie aproape violetă, ca în cel mai modernist tablou. Pe urmă, în stânga, aproape de cătun, Piatra craierului care mi-a părut totdeauna, dominatoare cum e și singură, o imensă catedrală de piatră violetă, începe să-și lumineze cu aur creasta cu șapte turnuri în linie. Alergarea asta de 5 kilometri în urcuș m-a istovit și mi-a făcut bine. Mă trântesc pe patul acoperit cu pături, îmbrăcat, cu fața înfundată în pernă. Trupul de la gât în jos mie din pietroi. A doua zi e numai soare alb și verdeață vie pretutindeni. Ceasul cu brățare de campanie îmi arată unsprezece și jumătate. mi gura uscată, obrajii parcă scorujiți, ochii bombați în ploape. Ocolesc cu gândul ce a fost ieri, cum aș ocoli o locuință contaminată. Dumitru, lung și zănatic lucrat, întoarnă cu căldarea apă rece, demărăcoresc, gol până la breu. Sunt un bolnav care a suferit tăieturi, injecții, masaje. Acum mă simt mai bine, dar cred că orice gândire precisă mi-ar face rău ca unui trup bandajat de o atingere sau o mișcare greșită. Trec peste comicăria de tranșeie care îmi conjoară casa ca o potcoavă și cobor în vatra taberei unde sunt ele trupei. Domn sublocotenent! ce mai țigane? Domn sublocotenent! Trăi, var Dumnezeu! Faceți ceva și cu mine. De-mă, dați-mi drumul de aici. De-mă, le știu eu. N-ai văzut ce a spus domnul capitan? Să vedem ce mai zice și azi. Vărarul, țigan, ca de patruzeci de ani, pletos și cu mustața ca vrabia, neagră, a fost încorporat, mi se pare, mai mult în glumă. L-a fi întâlnit vreun ofițer, l-a întrebat dacă a făcut armata și l-a adus la regiment. Nimeni nu prea știe cum a ajuns la compania noastră. Domn sublocotenent, să trăiți, am trei copilași, n-au ce mânca, așa sunt, și arată cu palma de la pământ. Să-mi spui și când o fi domnul capitan. Sublocotenenții Haranoiu și Mitică Rădulescu sunt mirați când mă văd. Dar era vorba să fi la rucă, dragă. Le spun că m-a întors colonelul și că așteaptă o inspecție. Au amândoi alb în ștocuri frumos lucrate de către ordonanțe și acum sunt cam la plimbare în dimineața asta însorită. Plutonierul Neagu ne iese înainte și ne invită pe toți la singular. Domnule sublocotenent, poftiți și dumneavoastră. Unde, Neagule? La compania a douăsprezecea. Au prins soldații niște iepui azi noapte și am făcut și noi o mică petrecere. Mâine e ziua lui Marin Dumitru, plutonierul de la a douăsprezecea. Poftiți să luați o gustare. Sub un umbrar de crăci și frunze e o adevărată cârciumă. Au un violonist și un diblar care cântă și din gură. Mai întâlnim și alți ofițeri care gustă cu condescendență de pe farfurioarele cu friptură și din paharele groase, aburoase cu vin roz. Un plutonier se apropie de mine. Domnule sublocotenent, ce ziceți? Când am pleca de aici? Vremă, Vasile, știu eu. Văd că nu e rău nici aici. Și arăt cu privirea cârciumă. Domnule sublocotenent, avem și noi neveste și copii. O durere amorțită mă înjunghie între coaste, dar lăutarii cântă mereu. Când dau iar cu ochii de văraru. — Domnule capitan, ce facem cu vărarul ăsta? Îl mai ținem? Văraru a priceput și se apropie spre bucuria ofițerilor, pe care-i amuze nesfârșit cu răspunsurile lui nemilitărești. — Ce mă, vrei să pleci? Tu nu vezi ce tânăr și voinichești? Nu sunt domn capitan străiți, sunt bătut de Dumnezeu, și e gata să ne arate o hernie în hohotele de râs ale tuturor. Te facem capural, măvăcarule," încercă unul să-l parodieze. Când te duci acasă, se sperie țiganii tăi. Mă face păcatele mele că eu n-am făcut militărie, nu știu nimic." Ascultă, vărarule, cum îl cheamă pe rege." Vărarul nu poate pronunța niciodată Ferdinand și acum refuză, izmenindu-se ca o fată. Dar lăsați-mă, domn sublocotenent, că, că dacă nu militar." Ofițerul se înfurie. Ia, ascultă-mă, țigane! Ce, noi glumim aici? Ei, al dracului! Drepți!" La strigădul crispat al ofițerului, omul îngheață luând o poziție aproape soldățească, pe urmă comanda tună. Culcat! Drepți! Culcat! Drepți!" Și vărarul se trântește și se ridică de la pământ în măsura comandei, ca o broască automată. Văraru, cum îl cheamă pe maestatea sa, regiule? Prăpădit rău, răspunde din suflet și fără să privească pe nimeni. — Să trăiți pe domnul regel, îl cheamă... îl cheamă Lisandru. E un hohot general de râs. Cel mai frumos nume îi se pare lui văraru, acesta de Lisandru, și îl dă bucuros regelui, când nu poate ști numele adevărat. — Cum Lisandru, mă? Vezi că la noapte faci trei schimburi de planton. Um, — Îl cheamă pe regele... pe regele... îl cheamă domn colonel Lupașcu strigă disperat vălarul de frica serviciului. E singurul nume oficial pe care l-a putut reține și îl dă în extremis tuturor, pentru că, probabil, socoate că, fiind cel mai înalt, e cel mai aproape de-al regelui, dar pare că știe că nu e chiar al regelui. Domnule capitan, dar, în definitiv, ce facem cu el?" Eu știu. Să-i dăm drumul, dar n-are niciun fel de act. Nu poate dovedi că a trecut de 30 de ani." Îl ținem să-l facem lăutar." Intervine camaradul Popescu, flăcăul suruzând. Dă-l dracului, domnule capitan, că are 40 de ani bătuți și nici nu știe să cânte. Că e lăieț pădurar. Căpitanul ne asigură că poimine îi dăm drumul.